Не угодно, строй. Читание Святых Евангелий по Иоанну. Господи za tebe, Gospodu, deima koji Ja sam vratak, poko koji uđe kroz zame, spaš se i uči će i đići će i pašu će naći. Lopov ne dolazi za drugo, nego da ukrade i zakolje i Ja dođem da život imaju i da ga imaju izobilju. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce, a najavnik koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, vidi vuka gde dolazi i ostavlja ovce i beži. I vuk razgrabi ovce i raspudi. A najavnik beži jer je najavnik i ne mari za ovce. Ja sam pastir dobry, poznajem svoje i moje me ne poznaju. Kaož to ta poznaje mene i ja oca i život svoj polažen za ovce I drugi ovce imam koje nilo dovoga tora i te mi vaля privesti. I čuće glas moj, bit će jedno stado i jedan pastir. I ti, <tipan> žodiski trus, sada je rovno Сви сини и святого духа. Али. На данашнији дан, браћи и сестри, имамо једну богословену дилему. Дали испоштовати волју Светога Саве Volje gospodine, volja svetoga save i danas jeste da se ne govori o ničem drugom, o nikom drugom, do o jedinom istinitom Bogu ocu sinu i svetome duhu da se on slavi njegova veličanstvena svjetlost milost i čovjeku ljublje a volja gospodnja je da danas obratimo pažnju na njegovo velikog svjedoka i ljubljenog i među ljubljenim svetiteljima velikog savu. I na zemlje braća i sese zrazimao posebno mjesto i na osvećenom prostoru zemlje u vrtu majke Božije jedan od najljepših cvjetova možemo slobodno reći od pet cvetitelja jedan od najljepših koje je sveta gora ikad iznjedrila najljepši cvjet majke Božije odnosno njenog svetu hrta svete gore atonske ako je takav Na zemlji onda je sigurno i na nebesima jedan od najlepših sinova Božijih. Ako je sin Boži, naravno po blagodati Božijoj, onaj koji je primio duha svetog duha usinovljenja, onda je sigurno, braće i sese, da je njegova volja da se otac slavi duhom svetim, a kroz sina njegovog jedinoroga. Zato, braće i sestre, nije loša prilika, ne da nije loša, nego je jedna za naš narod od najboljih prilika da uradimo nešto zaista veliko i za naše duše, korisno i spasonosno da uz pomoć svetog Sava uz pomoć njegovog svetog imena a naše slava da pokušamo i nepristupnom Bogu a kroz ovopločenje njegovog Sina gospoda Isuse Hrista i da priđemo i da mu slavu iznese. Ništa tako nije bilo važno svetome sali, braće i sestre, koliko da narod prepozna živoga Boga, da ga prepozna na pravi način, u pravoj, istinitoj svjetlosti, da se to svjetlošću prožme i njenom silom Bogu da da proslavlja narod, braće i sestre, spasitelja i jedinog čovjekoljubca, onoga koji je svijet svojom krvlju iskupio i svojom smrću oslobodio od vječne smrti i od vječnog mučanja. Osjetio je sveti Sava to u svom srcu, u svom oslobođenom srcu, svojoj oslobođenoj duši i svom oblagodačenom tijelu, da je gospod zaista vaskrsao iz mrtih. Prožele su ga sile vaskrslog gospoda i on, braće i sestre, ništa nije govorio na pametni ništa nije govorio od prilike nego je govorio ono što je vidio što je svojim umnim sluhom i vidom i čuo i opipao što je osjetio u svom srcu pa je i narodu poželio isto to a znao je da je taj doživljaj Moguć, samo ako se narod zadrži u bravoslovenom ambijentu, u osvećenom i božanskom svjetlošću, osvijetljenom prostoru koji nazivamo crkvom. Crkve je, braće i sestre, zona svjetlosti. Crkve, braćo i sestre, prostor opasnja Božijom svjetlošću, Božijom blagodaću, Božijim duhom. I kao kad svjetlost sunca probija prostor tame, kad sunčev zrak ulazi u mračne prostore... Možemo da vidimo braće i sestre kao venjirom povučenu liniju. Tako i prostor crkve, odnosno blagosloveni ambijent, obasjan svjetlošću, ima svoje granice braće i sestre. Time ne mislimo da je Bog ograničeno biće. Niti da njemu ima granica, nego samo naglašavamo da postoji prostor koji nije obasjan bezgraničnom, bespočetnom svjetlošću Božijom. A to je prostor koji nije uključen u život Božijim. A kad kažemo uključeno život Boži, mislimo spojem, braći i sestre, sa gospodom na svetotajinski način. Mislimo na nekršten prostor. Sve što je nekršteno, braći i sestre, nije ni prosvećeno. Sve što je nekršteno, u tami prebiva. Sve što je nekršteno u neznanju prebiva. Sve što je nekršteno, bolesno je, trubežno, smrtno. A ono što je kršteno u ime trosumčanog Boga, Otca i Sine i Svetoga Duka, primilo je svjetlost. Sve što je kršteno, braću i sestre, Primilo je Duha Svetoga, obučeno Hrista i usinovljeno Otcu Nebeskom. I od tog trenutka obavezno da živi po volji onog u koga se krštenjem obuko smo i sa kojim se i miropomazanje i sve to pričašće sjedini smo i još više sjedinjujemo živeći u crkvi Sveti Sava braće i sestre kao svetogorski monak ne monak od godinu dvije staže i borbe nego monak koji je tamo proveo skoro dvije decenije u blagoslovenom ambijentu Svete Gore sistematski vaspitavan na provjerenim pravilima Svetih Otaca napojem istinama naše svete vjerne, prošavši kroz blagoslovenu praksu svetog poslušanja odnosno umiranja grijehu Pa kad je došao do te tačke da postane mrtav grijehu, dakle nesposoban da čini ništa bezakono, bezbožno, oživio je u Hristu Isusu, te je i on sa svetim apostolom Pavlom slobodno mogao reći da ne živi više on, nego Hristos, Živi u njemu. I zaista, braće i sestre, slaveći svetoga oca našeg Savo, mi treba Hrista da slavimo. To je i Savina želja. On nam poručuje na današnji dan. Ne živim više ja, ne djelujem više ja, ne govorim više ja kao čovjek, ne čudotvorim, ne učim. Ništa više ne radim ja kao čovjek nego sila ovaproćenog Boga živi i djeluje kroz mene. Ja sam se potrudio onoliko čovjek treba da se potrudi i što sam bio dužan učiniti, a sve ostalo je sila Božja i dejstvo blagodati Božje, ljubavi Božje. Čovjeku ljublja Božjeva. Zato, braćo sestre, slavljeći naše svete oce, velike svečitelji i i među njima najvećeg za naš narod, ubjedljivo najvećeg, a ponavljamo, jednog od najvećih koje je crkva ikad iznjedrila, slavljeći njega, mi imamo priliku da sa tih visina odskočimo još liše, braćo i sestre, da odskočimo i da se Bogu približimo, Gospodu Isusu Hristu. Jer uz pomoć svetitelja mi se, braći i sestre, uspinjemo, te i Gospoda možemo bolje da vidimo. Svetitelji i njihova visoka življenja su svojevrsni vidikovci sa kojih se bolje vidi veličanstveno lice Božije. Zato i mi danas, slaveći Svetoga Savu, treba da slavimo onoga koji je u njemu diva, da slavimo najljepšeg od svih sinova ljudskih i jedinorodnog sina, očevog gospoda našeg Isuse Hriste, da nije njega braće i sestre, da se nije ova plotija, Ne bi mi imali ni svetoga Savu, ni, ni jednog svetitelja, ni vas ili Ostroško, ne bismo imali ništa, braćo i sestre, da nije gospoda Isuse Hriste. Ne bi bilo svetih, ne bi bilo praznika, ne bi bilo slava, ne bi bilo istinske radosti, nade, ne bi bilo ni, ni utjehe. Sve bi pokrivao mrak kao što i pokrivao, sve bi smrt satirao i besmiseo pritiskao, a svjetlost Božija, svjetlost trojičnog Boga, prosijavši, braći i sese, kroz Bogu čovjeka, Isusa Hrista, na nov način, jer se kroz ljudsku prirodu projavila, Otvorilo je čudesne mogućnosti da je i ljudi primaju da čovjek stvoreno biće prima nestvorenu svjetlost. Da oni koji imaju početek, koji su rođeni 5. marta 10. februara 74. 85. 92. godine, nekog učinu od 20 vjekova da oni koji imaju početak u vremenu primaju u crkvi Božijoj svjetlost koja nema početka bespočetnu svjetlost koja nije stvorena, braći i sestre nego je nestvorena netvarna netruležna neprolazna besmrtna svjetlost. E to je ono na što nas sveti Sava poziva i upućuje braće i sesti kao pastir da idemo ne bilo kuda i ne svako kako misli da treba i kuda misli da treba, nego kao što ovce prate pastira tako i mi da pratimo njega koga je arhipastir prvi među pastirima, gospod Isus Hristos postavio da napasa slovesno stado. I sveti save, braći i sestre, arhipastir, našim pastirima, svim našim episkopima i sveštenicima i narodu sveti save, pastir, drugog pastira nema, braći i sestre, i ne može biti imamo zadnje vrijeme jednoga koji mu je i tekako blize posilje. kako kaže ava Justin Čelijski odmah niza svetog sale to je sveti vladika Nikolaj, žički okritski i sve pravoslavni novi prosvetitelj i novi zlatost za njima treba ići braće i sestre njih pratiti. Ako mislimo da bude dobro, ako mislimo da naćemo vrata koja vode u život i to život u izobilju. A njih dvojica braći i sestre, zna se kuda vode. Vode u crku Božiju, vode u sveto pravoslavlje, vode na pravi način Vode napravi izvor, istinski izvor, vode žive i besmrtne, vode na svete liturgije, na svete oltare, vode ka svetim putirima, vode ka svetim evanđelskim Hristovim zapovjestima, vode ka svetim vrlinama, vode, braće i sestre, ka svetim zadužbinama vode ka Sinaju ka Palestini ka Jerusalimu ka svetoj gori vode ka carsku nebeskom i nebeskom Jerusalimu kroz crkvu Božju svetu pravoslavnu i apostolsku Božju crkvu blagodatni, osvećeni i svjetlosni prostor crkvu koja jeste tijelo Hristovo, braću i sestre tijelo Hristovo tijelo Sina Božije i sve je u njoj, braću i sestre prožeto svjetlošću sve je blagodatno ništa u crkvi, braću i sestre да da nije osvećeno. To znači da smo mi osvećeni. Mi se u crkvi, ako hoćemo, osvećujemo. A ako nećemo, crkva će nas izbaciti kao tuđi. Element njoj stran. Kao što su mnogi ispali iz od okvira. Zato je sveti sava, braći i sestre, kao pastir stada božnijeg. Učio narod da se čvrsto drži istina vjera, da ne odstupaju ni za malo od bilo čega što je gospod zapovjedio, što su sveti apostoli propovjedali duhom svetim i što su sveti oci kroz sveto predanje i svete vaselenske sabore iznijeli i zadali kao obavezno riječio da se držimo svete apostolske vjere i svetog simbola odnosno svetog ispovjedanja vjere koga se crkva pravoslavna do dana današnjeg drži i držat će se do kraja svijeta i vijeka do drugog i strašnog i slavnog dolasa gospodine zato braću i sestre slavajući svetog Esavu, Prepoznajmo i Hrista prisutnog u njemu. Prepoznajmo Hrista prisutnog u crkvi. Prepoznajmo Hrista koji nas i kroz njega zove i kroz sve druge svetitelje. Jer je jedno stad u braći i sestri i jedan pastir. U svima njima glas je jednog pastira, glas je sina Božijeg braći i sestri koji nas okuplja kroz crkvu i hoće da nas privede u naručje očevu. Hoće sve da nas sabere i privede Otcu kao narod sveti, kao carsko sveštenstvo, kao sveto slovesno i osvećeno oboženo stadov. I čuli svetog apostola Pavla koji nam kaže šta mi imamo. Mnogo šta nemamo, braći i sestre pravoslavni hrišćani. Mnogo šta nemamo, ali šta imamo ako nemamo u redu, ali šta imamo? E čuli smo svetog apostola Pavla, a mi kaže imamo takvog prvosveštenika koji sjedi sa desne strane prestove slame mislina gospoda Isusa Hrista i koji je u crtvi prisutan braće i sestre jer ova skinija nije čovjekom postavljena nego je Bog postavio braće i sestre ovaj hram, ovaj sveti otak nije ovo čovjek postavio ljudi su se svakako trudili, uzeli učešće Ali ovaj hram, braće i sese, postoji voljom Božijom. I ovdje se projavljuje ne sila čovječija, ne sila ljudska, mudlost ljudska, pamet ljudska, znanje ljudsko. Ovdje se projavljuje, braće i sese, sila Božije. Ovdje se narod Bogu klanja, ovdje narod riječ Božiju sluša, Ovdje se narod krvlju Božijom pričašćuje i tijelom Božijim hranima. To mi imamo, braće i sestre, pravoslavni hrišćani. I dok to imamo, i dok poštujemo naše svetitelje, dok se držimo učenje, sve je u redu, braće i sestre, ništa ne hvali. Imamo sve što nam je potrebno. Nama su se otvorile, braće i sestre, Brata, царstva, nebezko, zašto bi se jošblinovi za zemml, zašto bi se još otimali kako kaž od svetih rodke Nikolaj s krpticama o zalogaj i o moraavišni prostor. Ako so ne be se otvorena Jesu, a ko je Bog tu od da nas podigne, zašto se okkretati, zašto se osvrptati. Ajevo je bog u zanchi pastira, evo i mnogo pastira brati se se Euge i Sveti Sava sa nama i sami ostavio svet carsko, suo slovo Boga sveta, kao mlad ostavio sve ukazujući svojom čežnjom, svojim stremljenjem ka carstvu nebeskom, do da ono zaista postoji, pokazao im dragima I o mladini, i roditeljima, i starcima da postoji carstvo nebesko i evo ga danas javlja se iz njega braći i sestri. Jer sve toga slavu slavimo jer se sa nebesa javlja ovaj dan, ovo je dan, ova slava, ovo je nebeska slava. Ova sila, braći i sese, ovo je sila Božija koja se kroz čovjeka javna. Kroz svetog savu Hristos nas poziva da i mi preko njegovog svetitelja, čuvuši riječ istine, čuvuši povuku živonosnu i spasonosnu, bivajući utvrđeni u čistoj pravoslavnoj vjeri, I sami, braći i sestre, dobijemo krila duha svetoga, krila blagodati Božije, pa da uz evanđelski podvih i posta i molitve, i evanđelskog posta, i evanđelske molitve, jer ima i zastranjenja i u jednom i u drugom, i uz sve to učenje naše crkve, i uz sve te naše crkve, i mi, Uđemo u carstvo nebesko na vrata koja nam gospod otvori, a na koja nam sveti Sava ukazuje. Na vrata svete vjere Božje, na vrata svete tajne Božje, na vrata svete božanstvene liturgije, kroz ove carske dveri u carstvo nebesko da tamo sa Svetim Savom i svim svetima, svetim angelima i vladičicom našom presvetom bogorodicom, koja i Savu od njegova slavimo jedinog istinitog Boga, bespočetnog Otca, kome se noslušnjim sinom i duhom, savječnim i sa bespočetnim neka je slava u vjekove, vjekova a